Včera nebylo místo pro otázky, občas vždycky pro změnu začneme otázkami, než bude výklad. Hm? Je důležité, aby ty věci, co jsou tady řečeny, nespůsobily mentální co? zácpu nebo průjem <laughs> aby byly správně zažity a pak je můžeme použít jestliže správně nezažijeme, no tak je použít nemůžeme to je důležité já jestli jsem se něco naučil no tak je to tím, že jsem se měl to štěstí ptát kompetentních učitelů no a tak se člověk učí. Tak co se tady učíme je důležité. Hm? Ten text, já stále zdůrazňuji, patří k části díla snad nejdůležitějšího díla, co znám, co se týče meditace. Bohužel to celé dílo nebylo ještě přeložené jenom části jeho, pokud já vím. Hm? No a to je ta část, která vysvětluje, jak se stát arahatem. Hm? Je třeba pochopit, arahat je také buddha. Hm? V buddhismu máme tři druhy buddhu. Hm? A máme budhu žáka, máme budhu pro sebe a máme budhu po adisu. Hm? V této tradici, která zdůrazňuje, že vědomí je podklad veškeré naší zkušenosti, že naše zkušenost pochází ze vědomí. Hm? Je to tradice takzvané alayi. Hm? Vědomí, které ulpívá, kromě toho je vědomí, které neulpívá. To je osvobozené vědomí. Vědomí, které doslova se lepí na subjekt, na objekt, tak to je neosvobozené vědomí. Jelikož jsme v neosvobozeném vědomí, tak jsme v samsáhě. Až budeme v osvobozeném vědomí, no tak budeme v nirváně. Ale normálně v tradice, tradici, jestli čtete ágámy, nirvána není prezentována jako vědomí. Nirvána není prezentována jako mysl. V této tradici nirvána není prezentovaná též jako mysl, ale Nirvána je takovost. Hm? Mysl je vlastně to, co chytá po objektech. To, co nechytá po objektech, je též mysl, ale je to jiná mysl. No a ta mysl, která chytá po objektech, to je založená na pěti agregátech ulpívání. Mysl, která nechňapé po objektech, to je mysl, která prodlévá nebo se nachází v pěti agregátech osvobození. O tom jsme mluvili. Hm? Kde se nachází arahat v pěti agregátech osvobození? Jelikož se nachází v pěti agregátech osvobození, když arahat zemře, kde je, nikdo neví. Ale není ani v existenci, ani v neexistenci. Z řadiska jogočáve, z hlediska mahajány, to není stav arahata pouze, to je stav náš tež. my jsme též, ať jsme si toho vědomí, nebo nejsme si toho vědomí, my jsme ve stavu ani existence, ani neexistence. Závislé vznikání je stav. Není stav existence, ale nemůže být té stav neexistence. Hm? Příčina není stejná jako důsledek, není ani jiná jako důsledek. Hm? A to, co má příčiny a důsledky, to není ani existence, ani neexistence. Co to je? No to se musíme dozvědět. Na to meditujeme. Hm? a jestli meditujeme správně, no, tak získáváme vhled. V tradici terovády tento vhled je vysvětlen na základě tří takzvaných pariňá, co znamená pariňa. Něák, jako v české znát, se stejného korenem, Pary je všude okolo Důkladné, tedy přeloženo do češtiny, tři důkladné poznání. Aby jsme bydlili v, třech, v pěti agregátech osvobození, potřebujeme projít třemi perfektními nebo dokonalými způsoby poznání. První dokonalý způsob poznání je ňáta pariňá, se nazývá. Hm? Aby jsme pochopili ňáta pariňá, potřebujeme jak náš text. Teď jsme nezačali otázkami, já už vykládám, ale až něco hroží, tak přijdou otázky. Hm? Proč vykládám? Protože to, co teď vykládám, navazuje na to, co bylo vyloženo předtím no a pak to dává celkem souvislý celek. Proč? Protože jsme skončili ten rozbor toho textu. Jsme skončili kde? My jsme skončili, jestliže vyvineme schopnost Vidělé pozornosti, schopnost Saty. Co se stane? To byste měli zažít sami v meditaci. Pokud to nezažijete sami v meditaci, no tak to nebude mít dopad. Co se stane, jestliže se naučíme zůstat u dechu? Text jasně vykládá. Hmm? my nemusíme používat násilí aby jsme zůstali u dechu. jakmile začneme myslet myšlení nás ani neruší my stále zůstáváme udechu. máme jiné početky nepříjemné početky stále zůstáváme u dechu to je výhoda, proto to počítání je vysvětleno v takovém detailu. Protože když takto pracujeme, my získáváme schopnost síly uvědomělé pozornosti. Síla uvědomělé pozornosti který způsobí, způsobí to, že aby jsme zůstali u objektu meditace, my nepotřebujeme sílu vůle, my potřebujeme sílu uvědomělé pozornosti. Ta síla uvědomělé pozornosti neporušuje rov, rovnováhu mysli. Proto Myšlenky nás přestávají rušit, nás, jiné počítky nás přestávají rušit, protože zůstáváme ve stavu rovnováhy. Tento stav rovnováhy se nazývá prašraddy. Je to opak hrubosti. Je to stav jemné mysli. Jemná mysl, která může vnímat jemné tělo. Hrubá mysl jemné tělo nevnímá. To je ten problém. A my můžeme se naučit, co jsou objekty, Poznání, co jsou objekty moudrosti, no ale to nebude mít na nás žádný dopad, pokud je nepoznáme, jak text jasně vysvětluje, pokud je nepoznáme ve stavu jemnosti, ve stavu rovnoměrnosti. Pak toto poznání může výst k vhledu. Jestliže to není ten stav jemnosti, no pak to k vhledu nepovede protože, nepovede, nepovede, protože je to pouze teorie, není to vlastní zkušenost. A jenom ve stavu rovnoměrnosti, ve stavu jemnosti, my můžeme poznat, že to jáství které se drží těch agregátů jako něco, co je skutečného, na, na, co je, na co je třeba ulpívat. To jáství je vlastně iluze. Ty agregáty jsou tam, ale když na nich ulpíváme, Objeví se pojem jáství v těch agregátech. Když na ně neulpíváme v balanci mysli, no tak ten pojem jáství se neobjeví. A když se neobjeví pojem jáství, no tak nás myšlenky neruší, počitky neruší, vnímání neruší. A to je stav, který je Nutný, aby jsme pronikli vlastně naší zkušenosti tak, jak je. Rozdíl v praxi těch, který se snaží praktikovat cestu bolisatvu, je v důrazu ne jenom na prázdnotě jáství osob, neboli Pudgala, ale na jáství všech fenoménů. Podle, já nebudu mluvit moc o filozofii, to by bylo komplikované, podle Nagarjuna, a Rahat musí nutně poznat též nejjasnější všech fenoménů, ale neumí ho použít k tomu, aby získal vhled do iluzornosti jasný vhled do iluzornosti subjektu a objektu. Bodhisattva se snaží o to, aby od samého počátku meditoval na stav iluzornosti subjektu a objektu. Stav iluzornosti subjektu a objektu je stav prázdnoty jakožto jediné pravdy, která existuje. Čtyři pravdy, aby jsme se stali rahatem, musíme proniknout čtyři pravdy. Čtyři pravdy je z hlediska cesty bodisatu je jedna pravda, pravda prázdnoty. Ta prázdnota nedualistická se nazývá takovost. Hm? Jestli si to přejeme, nebo si to neprejeme, jestli to víme, nebo jestli to nevíme, my se od samého počátku nacházíme v tomto stavu takovosti. Stav takovosti je právě z hlediska yogačávy hlavně je stav i z hlediska pojetí praxe, je stav nemožnosti existence i neexistence. To je možné odvodit logicky a to je možné realizovat v praxi. Praxe je orientovaná tímto způsobem. Aby praxe byla orientovaná tímto způsobem, a v našem textu ne. je vysvětlena praxe šrávaky, proto tento, tato orientace není vysvětlena. Ale je jasně naznačeno, že i praxe šrávaku vede k poznání toho, že vědomí je takovost. Vědomí je takovost. Proč je vědomí takovost? Protože odráží, pokud nechňapé po objektech, odráží všechno, aniž by k tomu něco přidávalo nebo něco od toho odebíralo. A to je stav takovosti. Hm? Stav takovosti je stav, ve kterém e, netřeba něco, něco přidat a z kterého ne, netřeba něco odebrat. Je prostě tak, jak je. A tento stav získáme pochopením, práznoty mysli. A kdy cháp... tento text nás vlastně též navádí k poznání práznoty mysli, protože když jsme si vědomí toho jedného dechu po nádechu a výdechu a Zůstáváme u toho dechu. Mysl se vyprázní. Když mysl se vyprázní, dech vlastně přestává být, ten hrubý dech přestává být jasný objekt. A mysl se stáhne do sebe. Ve stavu diány, co je výhoda stavu diány? Výhoda stavu diány je přesně to, že mysl se stáhne do sebe. A tato zkušenost je kriticky důležitá pro pochopení yogagačávy. Když se mysl stáhne do sebe, pak všechno, co vyvstává, samozřejmě vystává v mysli. Hm? Nikde jinde vystat nemůže. A to, co vystává v mysli, nemůže mít nějakou vlastní vlastnost. Nemůže mít žádné eh, pevné vlastnosti. Hm? No a vystává z čeho? Vystává z semen minulých zkušeností. A ty semena minulých zkušeností to je náš svět. A ten svět není ani skutečná existence, ani popřední existence, ale je jako co? Druhý měsíc, vzdušné zámky, mnoho, mnoho příkladů, hm? Jako sen. A to je přístup transcendentální moudrosti. Transcendentální moudrost je... Nutnost, ať už praktikujeme jakkoliv, je nutnost skutečného poznání. Skutečné poznání je založeno na transcendentální moudrosti. Ať už praktikujeme jakoukoliv cestu, bez transcendentální moudrosti my se k realitě nedostaneme. A realita je takovost. A první krok, aby jsme se do reality dostali, je kontemplovat iluzornost jáství. Pokud iluzornost jáství osob nebude jasná, tak iluzornost všech fenoménů naší zkušenosti též nebude dávat smysl a bude mizinterpretována. No ale je logické, jestliže pochopíme prázdnotu jáství osob, že pochopíme též prázdnotu toho, co k osobám patří, tělo, početky a tak dále. Aby jsme pochopili prázdnotu osobnosti, musíme kontemplovat, to je metoda, ale to není dogma. Je to pouze metoda z hlediska je to metoda. A metoda je též něco, jestliže se toho držíme, je něco nadsazené na, na realitu. A teď darma z hlediska yogačáry je to, co je nadsazené na realitu. Ale my mu potřebujeme něco, něco nadsadit na realitu, aby jsme ji pochopili. A proto nadsazujeme pět agregátů, aby jsme pochopili, že žádné já v těchto pěti agregátech ne, nemůže existovat. Hm? Kde je pět agregátů, zkušenost pěti agregátů, tam není zkušenost jáství. Kde je zkušenost jáství, no tam nevidíme pět agregátů pohromadě. Stejně tak, když máme zkušenost, skutečnou zkušenost prázdnoty, která nemá žádný je, obraz, který se dá chytit. A tím pádem, že nemá obraz, který se dá chytit, není spojena s žádným práním nebo chtíčem. Tato realita, když ji pochopíme, ať už intelektuálně, nebo nejlépe přímo, Umožňuje co? Umožňuje to, že to, co vidíme v rámci této reality, ne, není, nemá ani existenci, ani neexistenci. To neznamená, že neexistuje. Ale existuje pouze z hlediska relativity, z hlediska pravdy relativní. To, co důraz Mahajánového učení je, že to, co je nestále, nemůže být he, pravda nejvyšší. Ale to, co je nestále, tež se nemůže příčit pravdě nejvyšší. Kdyby se to příčilo pravdě nejvyšší, No tak e, ta pravda nejvyšší, ať už je to nirvána nebo takovost, by nebyla dosažitelná. Hm? To, co nazýváme nirvánou, to, co nazýváme samsárou, to, co nazýváme čímkoliv, je vždy v relaci k tomu druhému. A ty relace jsou buď na základě faktů, jsou dva druhé relací a nebo na základě našich představ. No a teď z hlediska budismu, pokud jsme nepronikli nejáství naší zkušenosti. Hm? No tak stále budeme něco na realitu nadsazovat nebo z toho upírat. No a pak je to relace našich konceptů. Není to relace faktů. My musíme mít relaci faktů, aby jsme se dostali do reality. A na to, aby jsme měli relaci faktů, Potřebujeme pět agregátů. Hm? To neznamená, že pět agregátů skutečně existuje. Ale je to metoda, jak poznat, že to, co tvoří naši existenci, to tvoří náš svět ani existuje, ani neexistuje. A to je. Tento stav je skutečný stav. My máme pojem neexistence, protože chňapáme po existenci. My máme pojem existence, protože si představujeme, že neexistence skutečně existuje. Hm? No a to vede k, k čemu? K nevědě. Čím se manifestuje nevěda? V buddhismu se to říká: pary máme převrácené názory, prevrácené vnímání a prevrácené rozlišování. Tři druhy. O čem? O tom, že to, co je přechodné, je stále, že to, co je přechodné, a co není stále, může přinést trvající štěstí. Že to, co nemůže přinést trvající štěstí může být já, no a to, co nemůže přinést trvající štěstí, může být čisté. To jsou čtyři prevrácené názory, představy, které tvoří obsah nevědy, nevědomosti. Aby jsme tento obsah odstranili, text Dává návod. Meditovat na objekty moudrosti. Pět agregátů, obyčejně to bývátež šest vnitřních smyslů, šest objektů smyslu, hm? to jde k tomu osmnáct elementů vnímání, hm? oko barva a vizuální vědomí, a tak dále. Jestliže to chápeme, pochopíme závislé vznikání. Jestliže pochopíme závislé vznikání, pochopíme to, co text nazývá čtyři reality. Čtyři reality v yogačára tradici se nazývají nazývaj čtyři takovosti. Hm? To jsou takovosti. Jestli je tady Budha nebo není, tyhle takovosti nebo reality existují nezávisle na tom, jestli je Budha učí nebo neučí. Ve světě existuje strast a strast má důvod. Tak tu strast možno odstranit, no a to odstranění má tež důvod. Ať už... To budha vysvětluje nebo není nevysvětluje. A to, co je spojené se strastí, nestálosti, nemůže být pravda nejvyšší. Pravda první. Ale je to prostředkem k poznání pravdy nejvyšší pravdy první. Bez toho prostředku my se k tý pravdě nedostaneme. Teď závisí na tom, jak ten prostředek ztřebáme. Jsou různé metody střebání tohoto prostředku. Jiné. Zenu, jiné v tantrické tradici, ale princip je stejný. Musíme střebat znalost toho, že naše zkušenost nemá stále jádro. To je buddhismus. Jestliže nechápeme, že naše zkušenost nemá stále jádro, které se nemění, no tak v tom případě nemáme buddhistický přístup praxi. Buddhistický přístup praxi spočívá právě v tomhle tomu. No a tedy aby jsme skutečně poznali pět agregátu existence, což je základ pro poznání nejáství, musíme, jak text vysvětluje, musíme mít stav rovnoměrnosti. Být nerušen a neodváděn naším myšlením, našimi věmi, našimi počitky. To neznamená, že ty počitky nemůžou nastat, ale nastanou ve stavu, ve stavu dělé pozornosti. Proto přichází, odchází jako sem. A to se může stát jedině ve stavu prašradby, stavu jemnosti, stavu uvolnění a jasnosti. Tento stav uvolnění a jasnosti v teravádové tradici je, má mnoho, mnoho aspektů. Lehkost, přímost mysli, schopnost mysli reagovat spontánně a hlavně plajenci, hm? plajen Jak přeložit? schopnost adaptace. adaptace. Hm? Pokud nemáme tuto schopnost adaptace, tak my nemůžeme praktikovat ani šamatu do hloubky, ani vypašanu do hloubky. V hlediska jogačárové tradice v tomto stavu plajenci nebo adoptability můžeme spojit, nemusíme čekat na to, aby jsme měli přímý věm nebo pochopení nirvány. Ve stavu této adoptability my můžeme spojit techniku šamaty a techniku vypašení. Jak spojíme? Na základě yogačá, že všechno, co vystává, vystává v mysli. Vystává v mysli v podobě obrazu. Protože my ulpíváme na tyto obrazy, my ulpíváme na realitu. My ulpíváme na existenci a neexistenci. Ale tyto obrazy jsou jako sny. Ale díky těmto obrazům my můžeme pochopit, tyto, my můžeme pochopit, že ulpívání na obrazech je ulpívání na všech fenoménech. Ulpívání na obrazech je ulpívání na všech fenoménech. Jelikož upíváme na obrazech, ulpíváme na všech fenoménech. A jelikož ulpíváme na všech fenomenů, máme převrácené názory, převrácené vnímání a převrácené rozlišování. No a tak vidíme něco, co máme. Skutečnou existenci, skutečné jádro existenční. Tam, kde žádné jádro není. A z toho vzniká co? Z toho vzniká cesta v je cesta neduální. Z toho vzniká dualita. Ale ta dualita vzniká v prázdnotě. V prázdnotě čeho? V prázdnotě myslí samotné. Hmm. Ta, to duální rozlišení, písmu říká, a parikán po asti, dvojem Tátra noví děte, šumyatá viděte Tátra, a apisa viděte. To duální rozlišování existuje. To je naše pochopení závislého vznikání. Ale to naše pochopení závislého vznikání je založené na tom, že my v těch obrazech vidíme realitu, něco, co se dá chytit. Hm? Vědomí samotné vytváří iluzi skutečného objektu a skutečného subjektu. Když je skutečný subjekt, tam bude skutečný objekt. Kde je skutečný objekt, tam bude skutečný subjekt. No a to vědomí, z kterého vše vzniká, to si je toho vědomu. A to vědomí, které si toho je vědomo, tomu se říká základní vědomí. A ze základního vědomí vychází naše realita v podobě obrazu. Proniknutí těchto obrazů je proniknutí reality. Dva žáci se hádají, jestli se hýbe vítr nebo se hýbe prapor. Hm? Patria říká, ani prapor se nehýbe, ani vítr se nehýbe. vaše mysl se hýbe. Hm? Hm? To je yoga čára. Proč se mysl hýbe? Hm? Protože lape po obrazech, Tímže tím, že lape po obrazech, začíná se hýbat. Když nelapé po obrazech, no, tak je to zen. Zen znamená, čan znamená samády moudrosti. No a teď se dostáváme do samády modrosti, čím, že poznáváme pět agregátů. Ale poznáváme je ve stavu adoptability. Co je cíl cesty bodhisatů? Přijetí stavu nezrození. Hmm? To je cesta bodhisatů, přijetí stavu nezrození a nut paty Jak přijmeme stav nezrození? Že to, co se rodí, se skutečně nerodí. Se rodí v mysli. A kdy poznáme, že se to rodí v mysli? No, ve stavu rovnováhy vědomí, ve stavu jasnosti a uvolnění. V tomto stavu, jestliže se držíme stejného obrazu, praktikujeme šamatu, jestliže měníme obraz vědomně, praktikujeme vypašanu a jestliže se koncentrujeme na jednobodovou smysly spojujeme šamatu a vypašenu v jeden celé. A poznáváme pouhé vědomí. Hm? To je praxi yoga čáru. No a teď bude se můžeme vědomat textu a lépe chápat text. Hm? Ve stavu rovnováhy a v rovnováhy je spojen, jak text jasně ukazuje, se spojem uspokojení. My můžeme dělat dobré jenom to, v čem najdeme uspokojení. Je to tak? Vidíme to stejně? Hm? Čili první krok v meditaci, že musíme v té meditaci najít štěstí. Pak se odpojíme od tohoto štěstí a dostáváme se do stavu rovnováhy. Jestliže se neodpojíme od toho štěstí, no, tak my se do stavu rovnováhy nedostaneme. Tak budeme lítat dále v iluzích. No a to není dobrý stav. No, aby jsme nelítali v iluzích, musíme proniknout skutečnými objekty poznání. To je první poznání vypasané. Na tomto poznání pak závisí to, co vysvětluje vysudy maga, jako sedm nebo osmnáct druhů vypasaný. Aniča, Dukha, Anáta. Hm? Nestálo, nestále, strast nestálosti, nejáství nestálosti, hm? nečistota nestálosti, z toho pochází pak. Co? Nibida, rozčarování se z nestálostí. Pokud nemáme rozčarování s nestálostí, my po těch agregátech existence budeme lapat jak klíště. Co se dá dělat? Tak to bude. Ale jaký je rozdíl mezi cestou bovisatvou a cestou žáků? Žáci tento stav rozčarování se odvracejí bodhisattva se rozčarovává ale z ničeho se neodvrací protože medituje od samého počátku naše zkušenost je jako sen Tak od čeho se rozčahovat? Není to ani existence, ani neexistence, je to, je to takovost. To je zem, to je zoučení. Hm? No a jak to jde dál. Pět agregátů existence, ať už děláme cokoliv, musíme přímo poznat, ale to nemusíme, to můžeme poznat různými způsoby. Ale pokud to nepoznáme, tak nemůžeme pochopit, jak text ukazuje, závislé vznikání. Závislé vznikání je skutečný stav. Stav čeho? Stav nejaství. Stav nejaství je závislé vznikání. Stav nejaství je stav prázdnoty. To je vysvětleno i ve vysudy maga, stejný. No a pět agregátů. Hm? třeba poznat. No a v textu je poznáváme na základě dechu. Naše existence je vždycky ve vypasaně. Začínáme s tím, co je jasné a jdeme k tomu, co je méně jasné. Nejjasnější je Nestálo z čeho? Hm? Nestálo z těla. Je to tak? My můžeme jasně vidět, jak stárneme. Hm? Před deseti lety jsme byli jiní. Za deset let budeme zase jiný. Když před deseti lety jsme byli jiný, tak... Před pěti lety jsme byli jiný, před čtyřmi, před třemi, před dvou, před jedným. No a jsme jiní v každém okamžiku. Hm? To je možno jasně odvodit v meditaci. Jsme jiní v každém okamžiku. Proč jsme jiní v každém okamžiku? Protože ta, ten dech to je materialita. Materialita je, jsou čtyři elementy a to, co je odvozené od čtyř elementů. V těch čtyřech elementech dechu nejjasnější je element větru. Element větru je vibrace, ale vibrace může existovat bez tvrdosti, měkosti, hm? tíhy, lehkosti. A to nemůže existovat bez teploty. Kde není teplota, tam není žádné těleso. No a kde je nějaké těleso, musí držet pohromadě. to je voda, že? A my cítíme teplo při výdechu. Chlad při nádechu, kdyby jsme neměli pojem tepla, no tak bysme ani neměli pojem chladu. My máme pojem chladu, protože máme pojem tepla. Když máme pojem tepla, máme pojem chladu. Všechno je relativní. Z těchto základních věmů se odvozují pak barvy, chutě. Hm? No, vůně. Hm? No a to všechno je tělesnost. A no to všechno je možno poznat na základě vnímání dechu. Dech nemá žádnou barvu, ale skládá se z atomických částic, které všechny nějakou barvu mají. Jestliže se budete učit meditaci podle abidávní, tak zjistíte, že ty částice hmoty, na které je možno hmotu rozložit, vlastně tež je iluze mysli, protože když se rozloží, tak zbydou jenom ty základní částice. Ve všem. To je zajímavá meditace. No, ale je třeba mít dobrou koncentraci, jinak se na ní nedostane. Takže eh, hmota je nebo jaký poznáváme na základě dechu je proces, který se stále mění. Ten věm dechu. Teplota dechu, lehkost, těžkost, stále se mění tvrdost, měkost, stále se mění teplota, stále se mění vibrace, je změna samotná, to všechno musí držet někde pohromaně. A to, co drží pohromadě, určitě má barvu, určitě má i chuť, určitě má i něco, co se dá vnímat čichem. No a to, co se stále mění, je základem počitku. Jestliže poznáme, buddhismus je představován v Indii jakožto kolo. Jestli jste viděli, kolo je to symbol na indické vlajce. Existence je kolo. Vnější část kolem, jako pneumatiky, to je naše tělo. Když poznáme nestálost těla, poznáme nestálost to, co je vedle pneumatik. A to jsou počitky. Když jdeme hlouběji, nepoznáme počitky bez vnímání, tak se blížíme dál ke středu. Když poznáme vnímání a počitky, protože vnímání a počitky je to, co pohání mysl, proto se to líká formace myslí, tak poznáme i takzvaný pozornost, uvědomění a tak dále, což jsou. Formace vůle, no, když poznáme formace vůle, tak se dostaneme do středu. Ten střed se točí nejrychleji, ale my máme, když se podíváte na osu kola, my máme dojem, že se osa kola netočí, ale ta osa kola se točí nejrychlej. Ale my to nevidíme, protože máme dojem právě, že to, co se točí nejrychleji, to musí stát někde. Ale ono to někde nestojí. Ono to stojí právě na těch pneumatice a na těch tělesách, které umožňují, aby se to točilo. Je to tak? No a to je zkoumání pěti agregátů na základě dechu. Všechno tohle můžeme poznat na základě dechu. Když to poznáme na základě dechu, můžeme poznat též příčinu toho všeho na základě dechu. Příčinu, zkoumání příčin a důsledku je zkoumání závislého vznikání Dech, jelikož vystává, musí mít jeho vystání musí mít nějakou příčinu, hm? a to třeba prokoumat. No a dostaneme se do pochopení závislého vznikání. No, ale o tom eh, budeme mluvit zase zítra. Hm? Když se dostaneme do pochopení důvodu a důsledku můžeme pochopit na základě závislého vznikání čtyři vznešené pravdy. Čtyři vznešené pravdy. Vnímáme odděleně, jestliže objekt možno chytit, když objekt nemožno chytit, no, tak je vnímáme jako jeden celek. Proto Buddha tvrdí, že čtyři vznešené pravdy jsou takovost, ale čtyři vznešené pravdy jsou jedna pravda. Z buddhismu, pravda nejáství. Pravda nejáství je pravda, Páznoty. v meduálním smyslu, pravda takovosti. Tuto pravdu takovosti z hlediska televádové praxe poznáme jedině, jestliže máme přímou zkušenost objektu, který se nedá lapit. Májána, jak už jsem se zmínil, je cesta meditace na příčiny z perspektivy důsledku. Čili my si to můžeme odvodit, jasně pochopit a meditovat na tomto základě. Pak, co bude výsledkem, O tom už jsme se zmínili. Přijetí nevystání. Nevystání všeho. A toto přijetí nevystání je nedualistické pochopení praxe. No a tak máme trochu představy o tom, jak se ty praxe liší, ale jedná se o jednu praxi pouze. A to je stejná praxe rozčarování. Přestože se rozčarujeme, my můžeme chápat, že rozčarování je jen prostředek. Jestliže se rozčarujeme, máme vyrága. Vyrága je... Odpojení se od chtíče, jestliže máme odpojení od chtíče, můžeme upustit, Když opustíme, získáme pět agregátů osvobození. Když máme pět agregátů osvobození, když ze nikdo nás nenajde, to neznamená, že existuje, to neznamená, že neexistujeme. Hm? jsme tam, kde jsme od samého počátku byli. No, a tam je absolutní klid. Amen. Amen. Amen. Tak jo, tak je pro dnešek by to stačilo, napovídali jsme toho dost. No a Zítra zase budeme něco povídat o závislém vznikání, o čtyřech znešených pravdách. A jestliže to pochopíme, to je též tento text, ačkoliv vysvětluje cestu šramaku, vysvětluje ji z perspektivy bodhisatovské praxe. Příčina a důsledek se nedá oddělit. Jestliže to pochopíme, můžeme mít i na základě počítání můžeme mít, jelikož máme pocit jasnosti a uvolnění, můžeme mít též pochopení agregátu, pochopení závislého vznikání, pochopení čtyř znešených prav, i na základě počítání. A pak. Ta praxe 16 cvičení, což je na základě pána Sutra, nás dovede tam, kam vlastně patříme. Patříme z jakého hlediska? No, z hlediska transcendentální moudrosti. Ta transcendentální moudrost je Velice důležitá. na nadvadí, že ten, kdo ji pochopí, ten může meditovat daleko efektivněji, a jeho meditace to <těk> přinese ovoce rychleji, co znamená rychleji za tři nekonečné kalpy. <těk> nespočítatelné kalpy a 100 000 malých kalb. Tak dlouho praktikoval buddha. To znamená praxe, skutečná praxe, přestože nemá čas, je v čase. A to je Mistery existence, kterou vysvětluje Nagarjuna. Hm? V čase není čas, v důsledku není příčina, ale presto. důsledek je od příčiny oddělitelný. Minulost je neoddělitelná od přítomnosti, ale ani minulost neexistuje, ani přítomnost, ani budoucnost. Hm? Protože existence a pojem existence a budismus nejdou dohromady. Když existence nedává smysl, neexistence nedává smysl, tak no to tomuto stavu se říká takovost. Tak stačí a zítra začneme s otázkami. Snažím se, <laughs> Snažím se vysvětlit něco trošku dohloubky, abyste našli Zalíbení v praxi a nic jiného, než zalíbení v praxi, vás tam nepovede. To je jediná cesta, zalíbení v praxi. Aby bylo zalíbení v praxi, musí se chutně servírovat, musí tam být nějaký předkrm, musí se barvy pěkně dát dohromady aby uspokojili játra, všechny. srdce, slezinu, plíce, hm? je to tak? No a ta transcendentální sta uspokojí všechno.